دا هر قسمہ اسلامی کسٹو دا پارا زمونگ دا دکان یاد درائی پاک خیبر اسلامی کسٹ مرکز دا قصہ خانہی نشاتا کا باڑی بازار پشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلن برده 032909448 پاک خیبر اسلامی کسٹ مرکز دا قصہ خانہی نشاتا بازار پشاور شہر بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لدينا مخكي د تحویلی قبله پدار یعنی د قبله د بدلی دوب بار او تمهیجی حکم تیر شوه دے اواغم د قصوت مشرق او مغرب ټول د الله د پاردی او کم تربت چتا سوم مخکوینم اغه ترفت ذات د الله د یعنی د الله ذات په یو جانب کې محصور نه بند نه دی د د دی ورجن نه ده مقررو شوی چې الله یو طرف ته بند او بل طرف ته نشته ده دا ټول طرفونه د الله دی او چې کوم طرف ته مخ کوي ذات الله دی خدا یو بل مقصد د 파رو د حکمت د 파را د قبلی تعین ستاسو د 파را شوی دی دیږي چې د تاخیر د قبلی حکم بیان مدین منوری تا دا حجرت کولو نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انزلس یاش پارس میاشتے بیت المقدس تا مخکو و منزبکو اغیر قبلہ گرزو ولیو پر رکی دا یقینن چې چی قبلہ دے کعبو گرزی خدا الله حکمو او دا دی حکم یو حکمتو دو قومونه یو د اهله کتابو د يهودو چې دلته آبادو او بل مشرکین او دې ځان په زړه کې د دو مقاماتو په احترام موجودو مشرکین مکه او داخله په څومره وونو د تلته کعبه احترام دې یهود او فلسطین د بیت المقدس ځای د غویب قیبلہ فاطی شویله د غی احترام دے. دا دوانا دا دوانا دا دی دا دوانه محبتو نا دا دوانه د دې زونو محبتو دا خو په حقیقت کې دا الله د محبت توجنه دی او دا چې د الله کم طرف ته حکم کیږي نو موږ هغه طرف ته ګرځو زمن ان د مؤمن خنه د کعبه سره سر ښکارسته دی د بیت المقدس سره سر ښکارسته دی اصل خد بنده د الله د د الله حکم چې کمم ترتهې ږې بمپغې پسې ګي د نه د کابی بنده د او نه د بتل مخس بندندهدي نه د کمبل شخصیت بنده دی او الله غختل چې دا خبره بالکل واضح شي چې د الله بندگی او د پیغمبر اطاعت سوک کوي او سوک د دی کابی بنده د چ دلتهي پیغمبر هر طرف ته چيږي او د الله حکم هر سچي خدای پور پورن خطه اي اوياب په بيت المقدس پور ان اي د الله حکم هر سچي ده او د پیغمبر حکم هر سچي ده دا شې الله ختم ولغادي زکه خپل پیغمبر ته حکم کو زه هجرت نه پس بيت المقدس ته مخکو کو منځ کو چې دا بوت مات شي چې مشرکین څنګه بوي چې زمونږه کعبه ده او مديتبم مسکیږي او د دې مقام ده نو پته ولر اصل مقام د الله د حکم ده او د کعبه مقامم په دی وجود ده چې الله حکم کړی دی ترته موږ کوی دا الله خلقور ګرځولې ده نو ذکر دی مقام ده او د بیت المقدس مقام په دی وجود ده چې دا د الله د دین مرکز ده نوست دا اللہ حکم بمنی تاسو بنا بیت المقدس او دا کعبی بندگان نجوڑی گئی دا اللہ بندگان جوڑ شی نو دا چی دا خبره ختم شی دا تصور جم دا زمون کعبی تا بمخ گئی او دا اغوی آت تصور د مشرکین د دا مکی و د دی عرب و دا ختم شو او دا اغی نفس یهود خوشال و ویزه که هر نظمو کاویته مخکی کنا منسکئی د پینزلس یا شپارس میشت نه پس رجب یا شعبان سندوه حجری کې دا حکم امرهغه چې مخ واپس وګرځوه چې دا خبره ختم شي چې خبره د بیت المقدس ندا. اصل شیخ حکم دا اصل شه هغه حکم د الله دې حکم د الله دې نو دا وی تصورم ختم شو جره دین گندلته بنده زمو سلام بیت المقدس ته مخ گئی دا بوتم ماشي واپس کعبہ تراو ګرځا دا ځوانه حکمتونو د وجنا دا تبدلی وشو د کعبہ نه بیت المقدس د بیت المقدس نه بیا کعبہ چیر پته ولګي دا الله اطاعت او دا الله بندګی سوک کئ نو اصل شی بنیادی خبره دا چې یو جهاد کې الله محصور نه الله محصور نه دی په یو طرف کې او دا امتحان او یو ازمايش د مومن چې بنده د الله مومن مؤمن د بلچا بنده نه دی د خپل خواهش د خپل قوم او د قبيله او د وطن او د علاقے دا بوت مؤمن په لکه نه دی د دې حکم بیان کیږي او الله تبارک وتعالى مستقلا ام د غزې دا مرکز د توحید کعبه دا مستقله قبله او غرزور چې د مخکلمدار قبله وکړه زکه په دی مرکز باندې د زمکه په مخ باندې د ټول نړم باندې کور چې دا الله د عبادت لپاره بچولن اوه کعبه د دی تعمیر د ټول ناول حضرت آدم علیه السلام کړو او بیا په طوفان نوح کې چې د دې ټول آثار ختم شو ابراهیم علیه السلام جد الله په حکم باندې جبرئیل راو ستو دي نو دلته ورته حدود متعين کړه دا بنیاد وکنه په دې نقشه غالي څنګه چی انجنیر چاته نقشه ورزې کنه په دې کودایو ک نو بنیادو بنیادونو باندې ورته نقشه ورزوله جبرئیل فکم باندې چې آدم علیه السلام د دې بنیادې خوده ام په هغه بنیادونو باندې دا کابه ابراهیم علیه السلام کړه بیا یو وخت دا سره غې چې کله دی مکیوالو د کعبه تعمیر کوو نو د تعمیر په دوران کې د وسره پیسې د مردوې دیونه شو کولای نو د یو حصې د دینه کټ کړه هغه حصہ چې نن د حطوی په نوم باندې مونږ پیژنو نو حطوی د کعبه حصہ ده دا بالکل د کعبه دن نه حصہ ده ځکه پدې کې منځ چ سوکو کی دا سیدل کې پکابه کې جدد نمز کړی البته دایو خیال بساتې چې چرته د تواب په دوران کې ختم تدب نه لاړ نشي که څوک د ثواب په دوران کې ختم تدب دن نه نووت نو ثواب مات شو ځکه تواب د کابه نه بارو بار به هر به ګرځي ثواب نو څوک دن نه نه نو ثواب ختم شو د تواب په دوران کې نه ود دین علاوه کې چاته مکملا ویږي په آسانه نو مونږ کول پکه حیثیتی داسې ده چې کڅلچې په کابه کې د نمونځو نو بنے کور دے دا ورومن کور دې چې د الله د بندگی لپاره جوړ شوی ده او حکم د دې دې چې دادی په بلشي د ابراهيم عليه السلام د تعمیر په پسم بیت المقدس دیار لسه وکاله پس حضرت سليمان عليه السلام اوباد کړه چې مخ کې نو نو حکم دا او الله ته منزورم دغه و نمدغه کعبه الله تبارک وتعالى وګرځول داغي بیان دتاسو اوري الله فرمای سیقولو الصفحاء زرد چوب وای هغه کا مخلال خلق بيوقوف خلق صف صفحاء د سفيه جمعا کمزور عقل والا خفيف العقل مو کم عقل و بيوقوف وایو منن النَّاسِ د خلکو نه تپوس بک ما والله هم سشی ګرزول دو عنقببلې مللتتي د دوو دکې بلنا التي اغ کې بله قانو علي چې دو وپغیبانې یعری داغی ې ترته مو کوک بتل نقدس کل ورته اووا ما الله جواب کله حقی مانا جواب ورکي او کله حاک جواب نو دلته حاکې جواب و اوورئ کل ورته او یا لله المشرق والمغرب. خاص د الله د پاره د طرف د مشرق او د مغرب ترن طرف نه د الله دی يهدي هدايت من اغا چا ته يشاء تشوخي الى الصراط المستقيم په طرف د لارې نيغي او كذلك هم د قرانګي څنګه لکه څنګه چې مونږ تاسو راهم دا لار نیغی عرف ذريبليد ابراهيم عليه السلام تا ام دغران کي گرزولي مونگتاسو ام متن وسطا امه ورا وسطا بهترين عادل امه متوسط عدل ول امه بهتريل لتكون شهداء على الناس دي پرچ تاسو شي پر خلق وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَوْ شِفَيَغَمبر پتاس بلې گواه او دې دې کې پدې عائشې خپلې د دې خبرې اعلان وشو چې بني اسرائیل د منصبې نبوتنا او د دنیا د امامتنا معذور کړای شو او دا آخرانه مخوچ دې فای امامص فمنصبو فا د نبوت په دې منصب د دې په اختتام باندې ټاکواله شو چې بیت المقدس د کعبه حیثیت ختم کړې شو او کعبه بس کا قبله کعبه وګرځېده بیت الله شریف و ما جعلنا القبلۃ الیتی علیها داوس حکیمانہ جواب دی حکیمانہ جواب او ندگر زولی مونګاب کبله اغا قبلہ کنت علیہا چی طوی پا غیبانے اِلَّا لِنَعْلَمَا مَگر داد دید پالا چی مون جدا کو من اغا سوک یا تبع الرسولا چی پیغمبر مون گورو دا پیغمبر تابداری سوک کی او پا حقیقت کرا اللہ تابداری دا مِمَّن دا غچانا یا انقلبو علا عقبائی چی گرزی پا خلو پندبانے یعنی دین پری دی کوپر طرب تزی إکان ن كبيرة د انته مخف من المصقلکیږي د سپلو ان د ان نه انجر شو خمان د ان او یقی نندا کار ګراندي یقی نندا کار ګراندي ال على الذي نههد الله دا حکم منخ ګراندي او چابانې نديګرانهد الله چاغیت الله پیدا شوو څسه خلق مړ شوی د مخ کې هم د بیت المقدس طرفه منځونه کړی دي فبدر کې خلک وجل شوی دي یا چې څومره خلک مړ شوی دي دا غوي بسې منت خو پته نشته دا واقع په بدر نه مخ کې ده د څومره خلکو چې ته منځونه کړی دا غوي په حالت سي منځونه څنګه شو الله حکم کو وین الله وحيره لګلا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ ایمَانَكُمْ نده اللہ چی زائے که ستاسو ایمانونا ده دیده مراد منزونه دی ستاسو منزونه نده زائے کئی سوکچم پاگیم بڑشوی دی نو آغیم کاب انه قبلیتا منسکڑه دی او منزونه طور سیدی اِنَّا ان اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ پا خلق بانده دی لَرَعُوفٌ بیر زیاد شفیق د رحیم مہربان دې قد درا یقینا مونږ وینو تقلب وجهک اڑول راڑول د مقصد په سمائه طرف د اسمان ته پدې خواهش باندې پدې ارمان چې حکم براشیو کاو بدل شي انې قبله به بدل شي کعبه طرف ته د حکم براشی, براشی فلنولینک نو یخ کی نن ضرور مباوجر زوالہ را قبلتن اغه قبلتا فردها چې ته خوشاله کی چې کم استاقو خی فوال لوجه کا نو حکم اول حکمدار اغه فوال لوجه کا نو اوگر زو مخفل قطر المسجد الحرام ترفت مسجد حرام ته ترفت مسجد الحرام ته دا حکم په شعبان سنه هجری کې راغله ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز روایاتو کراځي چې د بنو سلمہ او جماعت کې په دغه وخت کې د ماستخین په منځ کې د یو جنازي کې نشریکت د پاره تشریک کړو او دا حکم د الله تبارک وتعالى راغې او دی او غر زیدل او همدی ته بازي خلق دا وې چې د مسجد قبلیتونو باندې وځوای او مشهور روايت بل ده چې نبی کریم صلی اللہ علیہ د مسجد قبلتين کې په هغه وخت کې نو بلکې د بل وخت کې هم د مانځ په وخت کې تلار او امام ولاړو به تر مبدلست مخ او چې څنګه په مینس کې حکم راغې نو د مانځ په دې دوران کې واپس اوې کعبه ته مخکو او ظاهر خبر ده په دې کې به داسې تبدیلی خوراغلی چې امام د یو طرف ناغله زکه شمال او جنوب فرقو د امام د یو طرف ناروان شو دی او بل طرف ته لید او د دې سره مقتدیان دمصن سخو زید لري راقو زید به سپونه باغ طرف ته برابر شوی نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک دایره چې بشری بن براء ابن معرور یو سره دی داغه دعوت دی په دې دعوت کې شریکت لپاره نبی کریم صلی الله علیه و سلم دایي تشریف وړو او اغلص په منځ کې او چې حکم راغې چې مخ وګرځو نو حکم وګرځو دوړم بلې حکم فول لوجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم او کوم ځکه چې ای تاسو فوللو وجوهکم وګرځوی مخود خپل شطره د دې طرف ته دا د شطر ذکر جوګو دې طرف د دې ځکه یو بل رئیس او یو صورت الله تبارک وتعالى نن ترا کړی او هغه دا چې بالکل دا الله پرس اس کړی وي چې بالکل ناک کې سید بمدی کا به تو دريږي او که څوک بالکل سیدا د دماغ کا به ترا نغه نموند بنه کیږي نو لوی مشکل وو لوی الله تبارک وتعالى حکم کوي فولو وجوهکم شطره دي د دې طرف ته برپور کوششو کوي چې تاسو د دې ته مخامخ شئ او د دې لپاره چې تاسو طرف خپل متعین کړئ نو که تاسو په بالکل د کابه مست د مخامخ نو خیر دی اول وجوهکم شطره وانا الذين يفتنا فكسان اوتل کتابا جوار کلا شو دا وې کتاب لا يعلمون خامخوې پوېږي ان نبو چې د تحویل د قبله دا گرزول گرزول دا قبلی الحق حق د من ربهم دا طرف دا رب د دیونا و ملاهو نده اللہ پاک بغاپلن بخبرا عم ما یعملون دا اغسن چی دیوی کی ولئن اتیتا الذین او کچر تراؤڑی تاغ کسانو تا اوتو الكتاب چی کتابو تور کنشوئے دے این احل کتاب دا یهود دی تور تراؤڑی سب بکل آیت هر یو نخا هر یو دليل است قصدق باندې او د قبله پري تحويل باندې ما تبيعو قبلتک نديو ستاده قبلت تابعداري نکوي دا ولي ضد فخبر زاد نپوه کوي عناد ياندي وما انتو نيس بتابعن تابعداري كونکه قبلتهم داوي د دا قبله خو خدع الله د حكم تاب وي وما بعضهم او ندي بعض د ديو نه بتابعن تبل تبعز تابداركون كده قبليه ده يوبل يديوكم يدي دي ست تفاش مش ده فقبل ولئن اتبعت اهواءهم او كثرت تعب داريو كده ديود خواحشات من بعد ما جاءك من العلم دير بس دي تات علم راغلي دي انك ازل من الظالمين يقنا شي بت الظالمين د ظالمانو نه به زکه شي چې تبا د الله خبره پریږو د دې خبره وو باندې نو دا او را... او خبره زام سره ظلم وکي او اور او ولکيږي خبره وختو کې یو متن دی وی لوری تا ته ومه او نګورې ته یو اوره ماته وکاسوي چې دا متن بدل شوه دی ودن څخه باده شوي چې نګورې تا ته ومه نورې ته یو اوره ځکه چې لور مسلذن ګور نه غټه شوې ده او بهر دلتم خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی خطاب نبی کریم صلی الله وسلم ته دی خو مخاطب مونږ ټولو یو او اصل مخاطب ټول امت دی چې کده دیو د خواهشات او تابیداری مو کړو په دی ورپسې شوې نو ظالمان بشي زالیمان بشي الذی داغ کسان اته یناهم چ ورکړای دې دی مونږ دیو ته کتاب یې عرفونه پیژنې دلره دی حکومل رحم او دی پیغمبرل رحم کبا یې عرفونه ابناهم لکه څنګه چې دیو پیژلې خپل زامن دا نبی کریم صلی الله وسلم پر برکه دا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چار تفوس کو چې استاذ مبارک خدا راغلي دې دی دیو دا پیغمبر د ډیسپیډی نه لګیدو چې خپل ځامن پیجنې نو صدې خیال لري د دی, دی په بارکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی او مرتبه وايي یقینا ټیکی ویلی دی زما په خپل بچی کې خو شک شته دی شک شته کې دی شي چې هغه زکه شک وکما خو د دی پیغمبر په پیغمبرای کې شک نشي کېدی اندا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی او دې فقبا ک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو عبد الله ابن سلام حاضر شو داسې چې و قتل د مختار عبد الله ابن سلام د یهودو ډېر عالمو لازم مخ مبارک ته چې و قتل نفورا نو فرمایل دا مخ خود کذاب مخ نشي کېده ليس هاذا الوجه بوجه کذاب د ضروب جن مخ خدا نه ده د خریشتینه دې او هغه نه پسې ایمان راوړ وخت وي په خپل بچی کې مشک کې دې شي کې شي زما نه وي خود دی په پیغمبر کې مشک مشته دي ودا بالکل قران ټکوې دي يعرفونه کما يعرفونه ابناهم و ان فريقا منهم او یقینا یو ډله د دیونه لا یکتمون الحق د دی پیغمبر صفات پټي د دی پیغمبر صفاتونه پټي چې کوم پتورات کراغلې دي وهم یعلمونو دیو پوئیگی الحقو دا حکم دا تحویل دا قبلی حق د م رب بکستا د رب دا طرفنا فلا تکونن من الممترین نو تمکیگا دا شک کو انکو نا پا دیکی ولیکل وجهتون او د هر یو دا یو طرف دے د هر چا دا پارا یعنی دا هر قبلی دا پارا او د هر قوم دا پار یو طرف د هو مولیحا چاغ اغیتا مخکی فست بقل خیرات اصل خبره در طرف نه ده ځان مرخکی په نیکو کې پسابقو وړاند دیواله وکي مخکشي پر عبادت کې نو کې په طرفونو پس منخلې بس تاسو د پاره یو طرف مقرر شو هم دغه دې خو په دې بحثونو کې م پره ستاسو کار حاصل عبادت له نو عبادت کوې په عبادت کې مخک اې نه ما تکونو کوم ځای کې چې یی تاسو یاکتی بکم اللہ جمیعا راب و لی اللہ تاسو طول تاسو لر طول ان اللہ علا کل شیئن قدیر و من حیث خرجت دا اس دوین حکم دے و من حیث خرجتا گرد علم بنے حکم دا اگر خلق دا پارو مفکر آگے کنا فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام اذا خلق چ په کابه کې دنه موجود دي په کابه دا غوې د پاره دوه حکم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام چې کوم خلق په مکه کې دنه دي خدای بیت الله شریف نه بار دي راو دي پنادیده اوبې ته حکم دی د کوم طرف نه چې کوم ځای زی نه جوزیت فولي وجهك نو ګرځوا مخبل شطر المسجد الحرام دا رب دا مسجد حرامتا وَإِنَّهُ او يَقِنًا دا حُكَم لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ دا حَق دے استاد رب دا ترفنا رب یعنی دا استاد رب بِلْكُل حَقَ فَيْسَ لَدَا استاد رب بِلْكُل ٹِكْ فَيْسَ لَدَا وَمَا اللَّهُ نَدَى اللَّهُ بَاكْ بِغَافِلٍ بِخَبَرَ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ دا اغَسَّنَ جِتَاسُ وِي دا درم حکم ومن حيث خرجت او د کم زید چو زید فول لوجهك شطر المسجد الحرام دا درم حکم دا هغه ته د پاره دی چې سوق د مکه نه به په کومه دنیا کې امدی د ټولو د پاره نو په پا کم ځای کې چې تاسو فول لوجوحکم شطرو فول فول لوجهک نو ګرځوت مخبل شطر المسجد الحرام طرف ده مسجد حرامتا وحیث ما کنتم او کم زیکی چه وي تاسو وجوهکم شطرهو نگر زوی مخونق پل طرف ده کابیتا لئلا یکون لینناس علیکم حجت ده ده پارا چه نشی پتاسو بانه د خلقو ده پارا پتاسو بانه سه حجت حجت نشی ده چا ده یهودم نشی او ده ده مکیو علم نشی یهود بووایی چې زمونږ دین خوې پرې دو او زمون قبلې زمون سکي زمون قبلې زمون سکي او مشرکان د مکی بووایی چې د ابراهیم علی السلام د اتباع دعوا کړي او قبلې ولې پرې خې د دې طول خلق د دې حجتون نبات شي إلا الذين ظلموا منهم مغراغ خلق الجزالمان دي منهم دديونا ولا تخشوهم اووی به همیشه سوالات کوي زالمان مېریږي دغوی نه وښو نه زمانه وېریږي ولي اتم نعمتي ولي اتم او دې لپاره چې زنه نعمت خپل پرکم پتا سبان دي او دې ولي اتم نعمتي د بیت المقدسنا مسجد حرام تردت اوگر زولی لئتم نعمتی علیکم جز اخپل نعمت پورکم پتاسو باندی یا او یادا ز پتاسو بانی خپل نعمت پورکم سنگ چی ما پتاسو کی پیغمبر لیگلے دی د پیغمبر انعام میں دربانې کڑے دی نم دق سی پتاسو بانی دا انعام میں اوکو ولئتم نعمتی علیکم دې لپاره چې پورې کوم نعمت پتا سبه نخبل ولعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت بیا ومئ کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې لې ګلې دې ما پتا کې رسول دمدې دا مخنه ولئ اتم نعمتي سره د تعلق له انې چې پتا سبه څنګه چې الله فرمایلی ولئ اتم نعمتي علیکم پتا سبه نخبل نعمت پورکم پښانډلې ګلو زمو په تاسو کې پیغمبر اې رسل څنګه میچ په تاسو کې پیغمبر لې غلې دې اوبندغه سي په تاسو د بل د تحویل د قبله د دا دې دا انعام کړلې منکم چې داستاسو د دا جنس ده یتلو علیکم لولي په تاسو باندې آیات نازمو آیاتونه و یزکیکم او تاس تاسو تاسو ته کې ای و یعلمکم او تاسو ته تعلیم در الکتاب د کتاب او الحکمت او د حکمت او يعلمكم او تاسو ته تعلیم در کوي ماده هغهس لم تكونوا تعلمون چې تاسو په نه پوهی دی پس کورونی نو تاسو زما ذکر کوی مایا د وی اذكركم زب تاسو یاد کوم تاسو ما په عبادت یاد وی پس منزور او دا او د سچی لري پدې میه يا دوي اذكركم زبتا سو يا دم پس په خپل رحمت په خپل نعمتونو وشکرو لي او زما ما شکر ادا کوي ولا تک پرون او ناشکری م کوي او شکر د الله عبادت د الله دي او ناشکری معصیت د الله دي شکر دي ته نوې سره په جبباني شکر او شکر وای بلکې اصل شکر بندګي د الله کول دي او اصل ناشکری هغه نافرمانی نو د اطاعت کوي او د نافرمانی له ځان بچ اصل شکر یا ایه اللذین آمنو اے مؤمنانو استعينوا بالصبر والصلاه تاسو مدد واخلئ د صبر او د منز ان الله مع الصابرین یقینا الله د صبر کوونکو سره ملګری دی د صبر مدد واخلئ فالتواعات بانی صبرو کئی صبرو لے کیگی زان تنگولو تا زان کلکولو او ده صبر دری قسمونا صبر علالتواعات یعنی صبر پنیکو بانی پنیکو زان کلک باتی کول زان تنگول موبایل کلیپون نبان کئی چا سرچ موبایل دیغا بان کئی پنیکو باندې ځان ټینګ پاتې کول او د بیم صبر اصبرو عدی المعاصی ځان ټینګول د بدونه چې بدیته لاړ نشي او بل صبر په مشکلاتو او مصیبتونو تکلیفونه باندې حوادث باندې چې مومن تداغه په ځان کې مرضی دا په مال کې مرضی دا اولاد کې مرضی د ټول باندې او عام حالات کې مذهبین په لار کې مشکلات راځي په دی باندې ځان ټینګول نو د دی مدد واخلې او د دی لپاره کې ځان تیارول غواړي ناغه د مون ذریعہ دا مون سبب ده ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او تاسو موایز د خلق په بار کې چا وځل شي په لار ده الله کې مړ شهیداً مرد ندی ژوند دی, دی بل احیاءن بلکه ژوند دی, دی خو یاد ساته اوس رب الاخرانه جمله ولکن لا تشعرون لیکن تاسو دا هیڅ شعور نه لرئ تاسو په ستنېشته څنګه ژوند دی په کومه طریقه ژوند دی, دی حالت سره الله او رضکم ورکي او ابو خوشالیږی خو د دنیا سره تړاو پاتې نه دی د دنیا نه تلی دی نو دا جوندیوالی خبر خوال اللہ که را جوندی دی سنگه جوندی دی نو اللہ تا پدر سنگه جوندی دی خدا لازم و نرچ آغا جوندی دی نو آغا بخدای جل شوی آغا بستا پریادو ناوری او تاستا حاجتو نا بپورکی او دا مخم بستا کور تا رازی دا دا مخم اروحان چی مشور دی ویچی مخم اروحان را روان دی کور رڼاګا نیولګوي نو رڼاګار دروازه حل د پاره ملګوي د رڼاګا نو د الله پیغمبر حکم کړی و چکلما خامشي تیاره لګي نو کور کې رڼا بلګي د کور دروازه بند کی بچی خپل رڼا نه باسي خپل کور نوته زکه په دی وخت کې د شيطانانو هغه سرکش او شریر شيطانان بهر کوڅو تروزی د تیارې لګي دوه وخت کې بچی را دنه کوي رڼاګا نیولګوي دروازي بند کی دا بلکی دا د الله دوستان دا الله اولیاء چې کوم دا الله رضاده فار سرو قربان نکړی دي الله فرمای دیو تو نم دا ملو مور کوی 포 ګټه چې نه ژوند نو په دنیا کې داغه دا میراث بیا ولې تقسیمې چا غږوندې د دنیا کې ګرزي او بیا داغ خزې پاتې شي نو داغه ستر ځای راغو یعنی بیخاوند په دې ته مونږه کونډه وایو هغه بیا د بل چا سره د نکاي اجازه تمشته دي ځکه الله فرمایي ولكن لا تشعرون لیکن تاسف نه کویږي خلک پدې کوم لوی جنجارونو کېښتۍ مړی اوري او څوکي مړی ناوري نذير اب علم تشريحات او مفسر او علما دي څکل هغه ټول په خبر زه خداس یوا خبر دې ساده خبره بالکل چکل الله یو کار کول غواړي سو کې نشي د مړو چې کله الله که خبر او رول او نو اوری چې الله او تورول نغواڑی بس زما استاد رسول الله صلی الله علیه چې اوری او, او کناوري دی دې بحثونو مناظره او جګړې او دلایل او وخت ځکه کول دل فضل کار دے چې مړي اوری او, او کناوري بس دا کې د ساته چې کله الله او رول او, او نو اوری او چې الله او تورول نغواڑی نو, نو ناوري کوکا واموري سنت بازي وختونو کې څوک سلام واجب او مقربن زم سلام واچوي سلام ده کنه ته نبي کریم صل الله عليه وسلم روزي ته نو سلام واچوي او څوک چې درود واي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې نو الله ته ورسي نو چکل الله رسول غواړي چاته رسول غواړي چاته اورول غواړي او ری ورتا او چکل الله دغه غواړي یوازې سنا بوري خدای او ریدو دا او خبره کوم کومه اوري نو د هرېدو باوجود نه خوله جوړيږي اګه مالک په نه پیلو ضرر نه جوړيږي او د الله سره شریکم نه جوړيږي زکه خبره بالکل صفاکړه لا الا تاسو تاس په دې ژوند نه تاسو تاس په دې ژوند نه پويږي د شهیدانو د ژوند په بارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې دا د دیوار چرته دي دی په جنت شي د جنت یلس چې کوم مارغان دي داږي په ججورو کې دي سحر ګرځي او زی واپس راځي خو د دې ټولو کیفیت مونته نه معلوم الله تعالی معلوم دي ولا نبلو انکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والسمرات وبشر الصابرين او بیا الله فرمای تاسو به زې امتحان کوم دسم نفر دما آزمائش وديږي اوازمايشنه څنګه څنګه راتلشي خا مخا بزی از ما امتاسو بشاین پیوشی یم مامول شی دی ول نه خستاسو امتیحان بکوم من الغوفی یرا بدر بانیرا ولما والجوع لوگ برا ونقسم من الاموال مالون بم کم کما ختم بکما والانفس نفسون بدر نواخلما بچی بدر نوالما رور بوالم خزب واخلما خاون بواخلما لار با واخ لما ترونه با واخ لما دا سو سمرج داد انسان رشتداران و خپلوان چه پاغیبان انسان آبادی نوا بخ لما و او میوی با واخ ان استاسو یعنی او بختم شی باغ بحلاک شي تباب شی ازمائش ده چه دل تا کی چرت دا سه خونه چه چگه وحیو دا اللہ نا فرمانی شو روکه و بشری صحابرین او سوک چه پدی مصیبتونو سبرو کی فرمای زیره و تورک خوش خبريو تا ورکا چې نعمتونه به ميلاويږي په جنت کې تا تا جتا صبرونکو الذي ندام خلق دي اذا اصابتهم مصيبه دي ټوله معمولي غموم چټاته ورسيږي معمولي تکلیف امور سي دا به صفات سره دي صبرونکو هغه خلک دي چې کلو ورسيږي دو ته تکلیف قالو دي زوای ديو انا لله و انا الیه راجعون موږ ټول د الله لپاره الله ته واپس کیو دا هرڅ د الله دی مونږ دا لایو او الله ته واپس کیږو زبور ته په دې خپګان خو لښته دي اولائک علیہم صلوات من ربهم خدا پس د سمې په اول کې ګره یوزنانا نستو قبر ته د خپل بچي او چرې وهلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار ته ریده ناغتوی چې ابی صبر کوا صبر کوا صبر ناغی وی ذات خبرې زبا دا مصیبتنا خلق وائی کنا وی سوزی چې جفا کم زیبانی اور بلیگی ته ما دا غم نسخبری نو چی لگ سات و شنو چاورتوی جی و دی پی جند دا خود اللہ پیغمبرو نو زرزر من ڈکڑو لاړه وی لو صبر اللہ و سبر کوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل السبرو عند صدمت الاولا صبر خود صدم پاول کی دے چ څنګه ستاسو راشي او تاسو صبر وکئ نو چې ستاسو راه له صبر دی ونه کو نو ورځ په تو دور د پستانه پر بل تکس سکول شي تبخه په خاص صبر کې بچي مړ دي سبا چې راته په قلاله راځوند شه خو نه دي خو په صبر دفتره پاره او ته مجبورې صبر اغلې چې صدما څنګه راغلا او تاسې ان لله و ان الیه راجعون وی او دا اللہ شکر دیا دا کو او پدی یقین را گئے دا الله اللہ پیسل دا دا اللہ پیسل دا کریم صلی اللہ علیہ خپل بچے وفاد شو خپل بچے وفاد شو اور مخاطب کو ابراہیما یا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُون ابراہیما فَجُدَائِ دِلِرْ سَخَّفَئِمَا فَجُدَائِ دِلِرْ سَخَّفَئِمَا لیکن د خپل رب په پیسې لبا ناراضیه افغانستان فطری شه ده همدای ابراهيم د وفات کوه کړ سترګو نه اخ کلاړي یو صحابي ورتوا یا رسول الله ته هم یې څهمځاړي پر مې آو القلب يحزن والعين تدمع زړه غم جنشي او سترګې اوخې بېي واغه خلق زماه امهتيان نبي ليس مننا من نه منظرهبل خدو د و ش جویبه و د به دحول جاهلیيةخوا خلک زما او متیان نه دي چاغوی په خپل مخون به او د جاهلییت د چغو پهشان چر ي بس دا زدي لدللیمه دا غمونه ټول په مادیو. د سما بیت به خاتمه کیږي یو مرشو بلم مرشو جاہلیت چغې دي د جاہلیت چغې نو دلته صبر د صدبه په اول کې دی خلق مبارک الله فرمای الائک علیہم صلوات من ربهم دا به خلق د چفدیو باندې رحمتونه دي د رب د طرفنا رحمتونه صلوات امر رحمت او رحمتم بارب کی رحمت او صلوات نو ذلتا به خاص رحمتنا و رحمت او عام رحمتنا تول دیوده پاره دی واه الایک همو المفتدون او دغه خلق هدایت ولدی تد دینه پستیکم حکم بیانیږي هغه د جاہلیت په زبانه کې امدا طریقو چې د حج او عمره په وخت کې با خلقو د صفا او د مروه په مینس کې د منډي او د دې تشریح پرم ماته ستکړو چې یاد یادگار او یاد خدای حضرت هاجره رضی الله عنه دې چې کله د مشرکان دا ټولر څخه ختم شو او دا غیر نفس د حج په اسلامي طریقه باندې شروع شو نو صحابه کرام سره پر غړکې داس یو ارخلش غونده و چې دا طریقه هم لکه د جاهلیت زمانه طریقه ده نو زمونږ د پاره دا سو ګناه خو نه دبر ګدا کارخونې نو الله حکم نازل کو فرمای ان الصفا والمروه يقينا صفا ومروه من شعائر الله دا د معززو نخود دین د الله ندي شعائر د شعيرهن جمره علامات ویلګيګي مراد د دینا معالم د دین دی اغه عزت مندو نخي د د الله عزت من نخي د عبادت د الله نو صفای یقین اند د لد عبادت یو نشانی ده مروه د لد یو نخدا د یادګار د الله د بندګۍ ده زمزم یو شعیره د یو نخدا یو علامه ده د معالم د دین د الله حنا دا منا دا عرفات مزدلفه دا ټول شاعر الله دي شاعر الله اغس زنا چ پاری باندې دین په دین د کېږي تاسو وایคะنه دا د جمعه tụنه د په خپل یو نه کده اذان خپل یو نه کده نو د سپاو د مروه خبر الله تبارک وتعالى وایې کړه فمن حج البيت راغتا حج وکړه بیت الله یعنی قصد حج وک او عمره راید عمره اراده وکړه فلا جناح علیه نو نشته له ګنا په د ایطوف بهما د دې د ورونو ثواب وکړي صحیحو کې دې ورونو په منسکي دا فلاځ نه خبره که چې بل خبره وي او د دې پس منظر نه خبر شړې نه نو دا و چې کوي کړو دغه ګنا نشته او کوي دغه کړو دغه ګنا نشته خدا سي خبره نه خلق و بداوی واقع داوی چکی دیش گناہ بی نالوی نا فالا جناح علیهما گناہ نشت دے بلکہ داو خو حکم دے حکم دے او کداو نکی نو حج بناقص پاتی حج بناقص پاتی جرمان باورکو الگواری ومن تطوع خیرن فإن الله شاکر علیم ومن تطوع خیرن چاچه زیادتی وکڑلیون نیکی د تته کیږي خپله مررض باې کار کول مین ا چاته ولکیږي چې په خپله مر باې او کار کوې پیسې خل کوي دا الله فرم کچا چا پ خپله مر د ژړه دا سر وکړلله سفا دمروا په من کې په الله شاکر علیم نو یقن الله شو کار بزار دی د شکر شاکرت چې الله سو نسبت وشي قدردان دي قدردان دي د عبادت قدر کې له مرتبه ده او کچړ تکي د زړه نه سوق نو حکم خو دې حکما خوبې کويږي خامخه دا الله د حکم منو د پاره خوبې خامخه کوي عليم علم والده فني تنباني ان الذين يفنوا خلق як тому انزلنا من البينات تي پټي هغه څه چې را لګل دي مونږ بينات واضح دلایل ولغدا او هدایت من بعد ما بينناه للناس فالکتاب د دې نفس چې مونږ بیان کړل خلکو تپ کتاب کې اوله یک درجه خلق جلعهم الله لعنت و فضيوه بني الله ويلعنهم اللاعون او لعنت و فضيوه بني لعنت و ينكي يعني په دعا کې لوتل الا الذين تابوا مگر لم يخلق توبه وباسي توبه نو مطلب واپس واپس شي د ګنا له واصلحو او خپل عمل ليكي و بينوا او دا سې چې پټ کړی دا بیان کې خکاره کی, خکار کی چې دا مونږ نو پټ کړو دا ښکارم کولا حکم فؤلاء اتوب عليهم دا خلق ده جزتو بقبلو مددیو الرحيم او یقناً زتو بقبلو انکه و مهربانیم انالذین کفروا یقناً اغا خلق جو کفر اکڑے دے وما تو امرشوی دی وهم کفارون او دیوو کافران اولائک علیهم لعنت اللہ دا غا خلق دے شفدیو الله لعنت اللہ دے والملائکتو دے پریشتو دے والناس اجمعین او در طول قلق خالدین فیها یوبا هم شوی لا يخفف عنهم العذاب سپک با نکلشی تا دیونا عذاب ولا هم ینظرون او نبا دیو تا محلط ورکلشی و الہ الہ واحد او الہ ستاسو معبود ستاسو یو معبود دے لا الہ الا ہو نشتر بل معبود دے عبادت لائق مگر دغا الرحمن الرحیم چاغه ډیر زیات مهربان دي او به غده مهربان دي فن فی خلق السماوات والارض یقینا پ پی پیدایش د دا اسمانونو او د زمکی کے او چی پا دی زمکو اسمان کی اواغه سچې په دې زمکه او اسمان کې دی عجایبات د قدرت د الله وختلاف الليل داد دا الله د دا قدرت نخلی او د دې د پاره دی چې په دې غورو وکي او خپل رب او پیژنه اصل شیخ چګم مخ کې نه مونږه ورځ اصل شه ربي جن دل دي ماره پت رب دی او هغه په جن دل کېږي هم پدې نخو باندې د قدرت نخې ډيري دي نو فرمایې ان في خلق السماوات والارض يقينن تف پیدائش دا اسمانونو او د زمکې کې وختلاف الليل والنهار او اختلاف د شپیو او ورځې کې ان شپزي ورځ راځي ورځ د شپراځي دا الټ پیر والفلق التي تجري في البحر أو فأغا كشتيكي كأغا رواني في سمندركي بما ينفع الناس فأغس بانيني ولي أغس كخلق تفيدورك استاسو لفيده سامانون ولي وماه أغس أنزل الله جالي قريد يلا من السماء دا سمان من ماء وباء باران فأحيا به الأرض بعد موتها نو جن دیکې په دې دی سره ځمکه وروسته د مرگ د دینه یعنې د مرگ زمکه وچواله د زمکه ده بس فيها او خارقلی په دې کې من کل دابۃ هر قسم میوه هر قسم جناور زندسر دابه هغه چې ولېږي چې هغه حرکت کوي په زمکه کې د پاسو ګرځي نو دا ټول حیوانات چې سمره دي وتصریف الرياح او پاړو ورو رالو وده د باذونه کې دابذونه چې الله یو طرف نو دبل طرف طرفنا غرځي را غرځي د تصریف ملکی کی تکلیف جنوبن او شمالن امدرښانه شرقه او غربن چې د هوا قالې چليږي په دې لوی حکمت دی او د دې د چکم ماهرین د زراعتي د فصل څنګه لویيږي په دې فصل کې که هوا بندشي دا بالکل حرکت هم نکړي شي د هوا په کلوه حصہ ده تر دې چه دا پسل سمرا دا غلو رکی نپدی کم دا هوا برخه دا وانزلن الریاح لواقحا قرآن کریم فرمایی دا بازون مورا لگلی لواقح لواقح بارون کی بارون کی دا دوار جوڑی دا نرو مادا چی پدی پسلونو که دا غی ملاف حوارا ولی دا سرات او ذرات هوا خورای دا سره جوار او دکی وګوري په دې کې بعضی نس بمبل وته دي بعضی د جوار او د بوټی پای کې دا ټول داس سر هغه خاصه په دې ښکاری چې را دخص سړي بمبل استنه زبګشتنه و ساتم دا د شخواله خولېږي په هوا راځي او دا چې کم کم زیته هوا اورسته نو هغه ټانټه خطس ور کوي بیا دا د هواگانو کار دی هم د شان په ټول څه کې او چې چکم زی کې هوا دا کار باز زی که کوله با اغی کسره ستاز ما محنت غاڑی فا کجرو کې نو د کجرو د باغ چکم مالی ده نو دا اغی کار دای چاگر دا دوانا ملاوی دا دا هواگانو دیوٹی اللالا گوله دا والصحاب المصخر بین السماع والارض او اغی وریز جتا ودا رکړه شوې د پمنز د اسمانو د زمرګي له آیاتن په دې کې خامخه نخيلي د قدرت د الله دو وحدانیت د الله له قوم یاقلون پر دا قوم چې عقل لري و من الناس یبازد خلقنا من اغسوګ دي يتخذو چېوی نس من دون الله سوا د الله نه اندادن شریکان یحبونهم صرف ساتی دا روسره محبت ساتي كه حب الله فشانده محبت الله والذين اغا خلق امنوا جي مؤمنان دي اشد حبا لله او دي سخدي فمحبت الله کي ولو يرى الذين ظلموا او کچرتا لي دره و کسانو چ زالمان دي تاسو دي ايت لفظي ترجمه او ابيات اسپري و نه په لګ لګونه مشكل دي او مشكل نشته ولو يرى الذين ظلموا او کچرت لیدله هغه کسانو چې هغه ظالمان دي ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې وی دی به عذاب لره ان القوة لله جميعا چې طاقت قوت د الله د پاره دی او ان الله شديد العذاب او یقینا الله سخ عذاب ولده د دې مطلب داره چې کچرت داخلك په دنیا کې دنیا کې د الله د عذاب شدت او نی څنګه شدت چې موجوده قیامت پورز وی نی او دا یقین چې قدرت ټول د الله ده دا په دنیا کې وی نی نو چرته به هم د الله نو سوا بل څوک شریکو نګر زی بیا خو هغه شیخ دی ولیدل نه نه ده د مخکنه الله خبرې چې ګره بیا بار مان کوی اغم ته یقین راشي چې د عذاب معاینه خپل او کوي چه واقعی اللہ اخو سخزاب والده او واقعی اللہ اخو لئی قدرت والده نو اصنا اومنی خبر دا اصنا اومنی ازتبر رہا الَّذین اتبعو اغا وقت جدہ بشی اغا کسان چه تابداری شوی دا دا لیڈران چه چاپسی خلق ورپسی شیو من الَّذین اداغی کسانو نبجداشی اتبعو شي اغوی تابداری کړی دا ورا اول عذاب او بوین دیو عذاب عتقد توحت به اسباب او کټ ب شي د دو دا ټولته تعلقات دا د تابعو د مضوع د لیډ او د کارکون چې دا د الله په نفرمانی ک د روانو او مپځان پهې کړو او د جه نه پهلار روان شو دا تعلق او داې شتی به ټولی کټ شي و قاله الذي نه تبهوخواارمان دڅوک سوک هغه شروع شروعې دا بل خو ظالم په ب خود تا پتوا خدا چاچ تابداری کڑی دا دیو بار مانکی سبوائی لو ان لنا کرتن کاش زمون دا پار بیات للوی دنیا تا ایده مون تا بیامو قراکڑی شوی فن تبر امنهم نمون بد دیو نجداشو سنگا کبا تبر اومنا لکدا سنگ تیران ننجداشو در قیامت پورز بدی جداز کشی در قیامت پورز بدی جداز کشی چی سمدد با نشی کولی پا دنیا کی وزو ستا ززی مواری ما ستا تا نوکره هم ززی مواری ما ستا تا بجلی هم ما ستا سرک دیو ستا دا قرب هم زا دا اسمان بدر لان دکمو دا ستا قرب پا دا پاس کمو دا با حکم اغا با حکم خو پا قیامت کی خو بای یو زرم ده مدد و نکلی شی نو دیو بوای کاش مو بیا د نو څنګه چرانه جوړ جدا شو کنه بیا به چرتم د جذوصې له جلو سره لاړ نشو ما چرتم د په خبرو یقین و نکمه كذلك فالله فرمای دقرنگ ولې تاسو دنیا کې ارسم معلوم شوې نو دقرنگ یریهم الله خیر دیتا الله پر اعمالهم ددي عملونه حسرات علیهم افسوس پدیوبه نه ضابت او شرمندگی پدیوبه نه وما هم بخارجين من النار فدير ما نو په دې څه شنو وره د اور نه راو او ورنري نه دیږي راو ته موږ د اور نه يا ايها الناس اي خلقو کولو خري مم ماده غصه په ارضه چې پزمکې کې دي حلالا پا حلال طيبا پاک حلال او پاک یو هر شي چې حلال نو دا خري او هغه حلال چې پاک وي ان یو شي حلال دي حلال دې سروه حلال دې بيزه حلال خوا حلال ده کوتا زبح کړن په صحیح طریقه باندې پاک حلال تتبعو دا دا دا دا او پاک ولا تتبعوا تابداري مکووي خطوات شیطان د شیطان د قدمونو د شیطان د طریقو او د اعمالو انه لكم عدو مبين یقینا دې ستاسو د برخکارو دشمن دي ان ما يامركم یقینا دې حكم کوي تاسو ته په ناروا او او پا نافرمانو بانی فحاشی اراغا شیطوی لکی گی چی کم زیکم یو حد اللہی خوده ده ددی حدن چی اولی نو فحاشی ده او فحاشوی لکی گی اغا نافرمانی تا چاگر قبیح نافرمانی قبیح لکا زیناش و او ددی نور چی قتل ده دا سمره لوی لوی نافرمانی چی دی دا ټول فحاشی اغا شیطی ده اللہ دا حدن اولی نو بس په عاشو شروع کیږي لته وان تقولوا د دې دعوت در کوي ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون چې تاسو وایې فالله بنغس تاسو نه پویګي وایداقی له له متتبعو او کړه چې دوی له شتابداریو ما انزل الله هغه چې الله را لګيلي دي قالوا ندوای بل نتبعوا بلک متعبداری کو ما هغه 2000 عليه ابائنا چې مندرد من باغي بن خپل پلان دې بل څه پلار نکبالي ورفسيو او چې ساغت طریقو خلک څنګه وی قالکه زړه راټینګ کوي الله فرمای او لو کان اباهم اگر چودېو پلاران لا يعقلوا د شیئا چې دې عقل نه لرو په کې ولا يهتدون او نابو هدایت مونډله حق پرته ومسلو اللذین کفرو او مثال داگه کسانو چکو پر اکڑه ده کمسلی اللذی پشان داگه کس ده دا داعیانو ته او خبره ده چی دیو تتبلن ورکی او دعوت و تورکی دا دیو حیثیت سده کمسلی اللذی پشان داگه کس ده ینعیقو چاگا آواز کئی چغیو باسی بی ما اغسطاین زناورو تا لا یسمعو چاگی ناوری الا دعاءن مگر بلنا و نداءنو او چغیو لدي دو مطلب دی یو خدا چې د دوه مثال دا غي بیاخل زنا ورو ده دا غي بیاخل زنا چې بس هغه د خپل غشپن کې په وازونه باندې بغیر د څه په نه چې شپن کې حلالول لبیایو کنه سرنه بیای بس روان دی پسې اما که پسې ګرزی خوخه خپل خوخه لښته ده او بس روان دی چې څنګه غچغي وې دا په چغو دی یو تر په بل تر په تر را ګرزی او بل مطلب دارے کی دا لري کدا خلک د دعوت او د تبلیغ ورکه چې دیو ته دعوت ورکه تبلیغ ورته کې دین ورته بیانې نو دا څخهری لکه چې زناور راغواړي زناور ته ناري وਹੀ نو زلاور بزدا چې یوری یو دا, اور دا وازو ناوري نورخصه ناوري سم من دیو کړه دی بوک مون ګونګ یاندي چاڑا ګاندي همیونډان دی په هم لا عاقلون نو دو اقل نه لري یا وه الذي نه آمنو ا ایمانوالو كلو خري من طيباتې مه زخ معم د دا اغنه داغ پاې زغ نه چې م در کړ وشرو لله او شکره داداخلې د الله ان كنت ايا تعبدون که تاسو دغی الله عبد کوون کې نو غ کې د تاسو بې حرام سدي انما حرم عليكم الميتة يقينا حرام کړی حرام کړی دی الله تعالی سبحانه مرداره مرداره هغه چې ویل کیږي چې دا وی 20 تل شوی په مشروعه طریقه نه په غیر مشروعه طریقه باندې په ذبح نه بغیر په بلطریقه باندې چې دا وی نه ټوله مکمله بې دلی نه ذبح حکمت داري چدې بدل کچې کم د می مظبوح ده هغه وینې چې هغه بيدونه کړه هغه ده حرامه که دیکره انسان لپاره لوی zarar ده نو دا وینې ټوله وځي ام دې چې د دا مریض داروونه پرې کړ شي او لکه صبر او ټوکې شي چې دا وینې مکمل خالی خالصې نو دا الہ د ضرر نه پاک شي نو چې کدا وینې په کدن نه پاتشوا نو شتا شو د لپاره د حلال نه ده ځکه zarar درکې حرامه ده دما و نه بدون کې واحمل خزییرو د خزیر وخه خو د وخې سره دډو کو سرمنو مکمل خزیر حرام دی وما وغسه اوحلله به هچ وازه شوي پهغیبانې ل غیر الله د الله نوا د بلچ د الله نېواده بل چا د پارا لاله شوي کله بمون د باباګو نوموالو کله دا اولییاو نووالو کله د بلکم حضرت نو د الله نوا چبه دلتا نمبر است فشوی نو, نو حرام دی فمنستر غیر باغ نصوبتی محتاج شو ده مفتاجه حالت استقرار دی ضرورت نه ضرورت خودی سی چې مون ته وصل لرود ده تاسو کې چا ډوړی نه کوړلی نه ته ضرورت دی نو ډوړی یوخري کو کو نوخري نو صدا پر پروا نهشته ده انداده ضرورت یو ده استقرار استقرار دی چې ولکیږي چې کدا و نوخري نه ذکه استراری حالت کراغې غیر باغن کې د تلب کوونکې د حرام نهي تلب کوونکې د لذت نهي ولا عادن او د حد نه تجاوز کوونکې نهي مطلب د حرام خوښ زم په وړکې نشته او چې څومره ضرورت وي ونه وړای باندې چیکار کیږي نو بس د دینه زیات پړد حرام دی چې تته مرګ نه بچ شي ځکه دل تو اس تا ضرر ده نو حرام شمتا دا پارا مهربان رب جائز کو خو دم رو چې چه بچ شی نور تا تا پارا ضرر ده پاکی خرابه دی خو اس دا خبر راغلی ده نو دم رو چې د دا مرگ دا بچ شی که خو دیر خوری نو نور خرابه فلا اسم علیه نو پدس گنا ان الله غفور الرحیم یقنان الله بخونک و مهربان دی ان الذين يكتمون انزل الله يفقدن اخلق <تصفيق> چپټه یا غسه چې الله نازل کړی دي من الكتابه د کتاب نه نه تورات او اشترون به یې ثمنه قليلا او اخلف ديبان لگی پیسې د دنیا دولت اولائک دا خلک ما یا کولون په بطونهم نا چی یو پخلو خېټو کې الا النار مغرور ولا یکلمهم الله او خبر بهونه کړی دي سره الله د قیامت پر ورځ ولا یو زکیهم نه بده پاک کې او د جود پر عذاب ذردناک دې اولائک الذی نشروا الضلاله داغه خلک دې چې غورکړي د گمراهی بل هدا او بدل له هدایت کی ولعذاب بل او عذاب د بخلف بدل کی فما اصبرهم علی النار نو دیو سش صبر کړه پور دی صبر باندې چاټین دی وره باندې چاټین کړه دی وره باندې چاډو مطمئن کړه ذلك بأن الله نزل الكتاب ذلك فديو جاتي يقن الله نازل کرده كتاب بالحق فحقصرا وإن الذين أو يقن كسان اختلفوا في الكتاب جاغوا اختلاف کرده فكتابك لفي شقاق بعيد ديو دي فاختلاف لريك إذا حقنا ده اختلاف شقاق أغي اختلاف تو لكي جدا جد غسر عناد او زد و سرائي. نو اصل که دا دی زد بی خلق دا دی زد بی خلق شقاق بعید و مخالفت لریکی دا حقنا